December smo začeli v pričakovanju referenduma o spremenbi zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerih, na katerem bomo morda 20. decembra izglasovali enakopravno studi v Sloveniji. Najprej se zdi smiselno povedati, kaj bi se spremenilo, če bi se slovenske voljivke in voljivci odločili za. Stvar je pravzaprav preprosta. Tretji člen sedaj pravi. Zakonska zveza je za zakonom urejena življenska skupnost moža in žene. Za spremembo pa bi pravil naslednje. Zakonska zveza je z za zakonom urejena življenska skupnost dveh oseb. Tudi v 12. členu bi življenska skupnost moškega in ženske postala življenska skupnost dveh oseb, zato bi 12. člen po spremembi pravil. Dal časa trajajoča življenska skupnost dveh oseb, ki nista sklenila zakonske zveze, Ima za njo enake pravne posledice po tem zakonu, kot če bi sklenila zakonsko zvezo, če ni bilo razlogov, zaradi katerih bi bila zakonska zveza med njima neveljavna. Na drugih področjih pa ima taka skupnost pravne posledice, če zakon tako določa. Spremeni se tudi 16. člen, saj se iz člena izpusti besedna zveza različen spol. Poglejmo, kaj bi 16. člen pravil po spremembi. Za sklenitev Zakonske zveze je potrebno, da dve osebi izjavita pred pristojnim državnim organom na način določen za zakonom, svoje soglasje, da skleneta Zakonsko zvezo. Prav tako se v skladu z prejšnjimi členi spremeni 21 člen. Zakonske zveze ne morejo skleniti med seboj sorodniki v ravni črti ne brat sestro, ne brat s bratom, ne sestra za sestro, pol brat za sestro, pol brat s pol bratom, Polsestra s polsestro stric z nečakinjo, ne stric z nečakom, ne teta z nečakom, ne teta z nečakinjo in tudi ne otroci bratov in sester, polbratov in polsester med seboj. To ne velja za razmerja, ki nastanejo pri posvojiti, razen za posvojitelja in posvojenca. In to je vse. Ljub tako preprosti spremembi, ki bi med drugim omogočila je v Sloveniji, pa spremembi zakona o zakonskih zvezih in družinskih razmerih nasprotuje veliko ljudi. Zakaj? Najprej poglejmo žal še vedno pogosto razumevanja homoseksualnosti. Gre za stališče, da je homoseksualnost odklon in da so homoseksualni akti odvratni. Homoseksualnost se razume kot bolezen, ki jo je potrebno ozdraviti. Seksualna dejavnost dveh oseb istega spola je prestopek, ki ga je potrebno zakonsko sankcionirati in družbeno zavračati. Zagovarjanje homoseksualnosti velja za napad na samo možnost obstoja civilizacije, ki jo predstavljata heteroseksualna zveza in njena družbena vrjava, poleg tega pa pervertira na ravni način, ki je moškega in žensko postavi kot dva osnovna dela univerzuma. Homoseksualnost se poskuša presojati stališča heteroseksualne identitete kot tiste norme, ki ima nesporno veljavo v vseh družbah in civilizacijah, ki zajema večino človeštva in omogoča te civilizacije. Homoseksualce se želi konformirati v skladu z tem, kar razumejo kot njihovo naravno, resnično poslanstvo, ter jih ponovno vključiti v smiselo in konstruktivno človeško skupnost. Prohibicionisti so nekateri želijo ozdraviti ali kaznovati ljudi, ki prakticirajo homoseksualne akte in zastrašiti tiste, ki jih morda mika zaiti v homoseksualno okolje. Zagovarjanje zaporne in smrtne kazni, javno poniževanje in široke palete kulturnih sporočil, ki homoseksualno vedenje povezuje z željivimi ali neprivlačnimi lastnostmi. Prohibicionizem je kot norma vedenja še vedno nozoč in sicer resimo v Rusiji. Večina popularne kulture je vse do nedavnega homoseksualce načrtno prikazovala kot izdajalske, poženščene, šipke, seksualne, kompulzivne ali nenaravno otožne. Vendar prohibicionizem ni fobija, pač pa argument. Argument, ko da državljan skuša svoje religiozna prepričanja o na lajičen način. Poglejmo nekaj trditev. Za homoseksualnost se odločimo. Med homoseksualno usmeritvijo in homoseksualnimi akti ni nobene razlike. Homoseksualna usmeritev pomeni, da je nekdo na take akte pripravljen in da se jim je žigdaj udal. Homoseksualnost je kontingentna lastnost človeških biti in je primerljiva za nagnjenostjo k laganju ali zapravljanju denarja. Tako kot pri teh dveh primerjih gre tudi pri homoseksualnosti za odklon od resličnih vrlin, ki jih lahko doseže vsako človeško bitje. Tako kot se vsak človek lahko trudi govoriti resnico ali si prizadeva biti varčen, se vsakdo lahko trudi tudi zato, da bi se vedel heteroseksualno. Misse so nastale torej na podlagi Svetega pisma. Povejmo dve, tri besede o Svetem pismu. V Svetem pismu ni prepovedana homoseksualnost, prepovedan je istospolni seks. Vendar ta prepoved ne temelji na argumento iz naravnosti. Noben izmed piscev stare in nove zaveze se ne loti argumenta o univerzalni človeški naravi. Prepovedi temelijo na argumento o nujnih in zavežjočih židovskih zakonih ali na naravi različnih oseb, ki jih je sveti duh. Poglejmo citat iz Svetega pisma. Če kdo leži z moškim, kakor se leži z žensko, to bi bila gnosoba. Če kdo leži z moškim, kakor se leži z žensko, sta obastorila gnosobo, bo sta osmrčena. Nju nakri, pade na nju. Toda, če se želi veren državljan prepričati v družbeno pomembnost te prepovedi, mora poznati tudi razloge za njo. Tukaj je razlog torej gnusoba ali boljši prevod nečistost. V enakem kontekstu se pojavlja tudi prepoved spolnih odnosov med menstruacijo, prepoved striženja las, uživanja svinine in tako naprej. Torej bi tisti, ki zagovarja prepoved homoseksualnih aktov, morali zagovarjati tudi prepoved tih ostali stvari. In če so fundamentalisti, bi morali zagovarjati tudi smrtno kazen za take akte. Torej, fino bi bilo, da bi prohibicionisti poskušali dokazati, da so homoseksualni akti resnejši postopki od naštetih nečistosti ali da so sodobne družbe upravičeno obdržale to in zavrgle ostale prepovedi. Problem svetega pisma je tudi prevajanje. Moška prostitutka ali razozdanec je med prevajanjem postal homoseksualec in tako, takoj pridemo do dvoumne obsodbe homoseksualnosti. Vendar pa sodobno, prohibicionistično videnje homoseksualnosti ne izhaja iz svetu pisemskih tekstov. Utemeljeno je v filozofski tradiciji naravnega prava. Vse se je začelo z za Akvinskim, ki je sklepal, da ima vsa človeška bitja v osnovi eno samo temeljno naravo in en sam naravni smoter. Govorim o naravnem zakonu, ki naj bi ga lahko ozrli za opazovanjem narave ter s prizadevanjem potem, da bi jo razumeli in postavili v širši kontekst krščanskega razoditja. Ampak tudi pojav homoseksualnosti je stalnica celotne človeške in kot so potrdili znanstveniki naravne zgodovine, vendar gre za mali delež. Tudi, če je delež še tako majhen, je. Logika Akvinskega ne zdrži svojih lastnih pogojev. Kao mali, skupljao Madonu kakajli, nosio je samo pinki starke, voljala su ga sve naše mama mama majke. Zdala sam da dečko je za mene, sladake je baš razumije žene, oh kako seksi parmičemo bit ko Anđelina i predpital tve o što vrit Gej, moj dečko, dečko je gay. moj dečko, dečko, moj dečko je gej, moj dečko, dečko, moj dečko je gej. Mojtečko, tečko, mojtečko, mojtečko, je gay Mojtečko, tečko, mojtečko, je gay je gay Oh, mi cariño, por qué no me quieres, mi amor? Estoy muerta sem ti, no te vayas con tu amigo, por favor! Chipka, ja, cariňa in musestava Zasvila njega se glava, a se kreće do pleše, zar tebe laža pa me zato na na na neče? Voda moja šalja stalno pa ljubi me a tamo, on je pištolj bez jednog metka, zar baš od svih moje dečko mora biti tečka Gej, moj dečko, dečko je gej, moj dečko, dečko, moj dečko je gej, moj dečko, dečko, moj dečko je gej. Moj dečko, dečko je gej, moj dečko, dečko, moj dečko je gej, moj dečko, dečko, moj dečko je gej, gay. Hey. Hey. gay je stvarno ok, svi kažu gay je ok, okay. ali što mi to sad znači, think I'm losing this game. Мой дечко, є, мой дечко, мой, дечко, мой дечко, мой Se soli smo torej argument prohibicionistov, vendar pa so ga oni vzeli za svojega. Cerkev se je namreč odzvala na vse večje število socioloških in psiholoških dokazov, ki so pokazali, da se torej za homoseksualnost ne odločiš, med tem, ko je predtem trdila, da homoseksualci kot taki po naravi sploh ne obstajajo. Cerkev torej začne trditi, da je homoseksualnost urojen na gon, ampak Če je tako stanje urojeno, je moralno neutralno, saj stanje, za katerega se nismo mogli odločiti, ne more biti moralno ali nemoralno. Zgolj je. Cerkov tako homoseksualnosti ne obsoja, obsoja pa resne prekrške, dejanja, katerim tako urojeno stanje vodi. Obsoja torej homoseksualne akte. Kljub temu, da večina homoseksualcev razume homoseksualne akte kot logično nadaljevanje svojih najglobih čustev in seksualnih želja in kljub temu, da te želje morda za nje niso nekaj, kar bi prostovoljno izbirali. Mimo grede, psihiatrična stroka takim razlagam pritrjuje. Naslednji problem, ki ga vidijo na kateri je, da homoseksualnost, kot tudi zunajzakonska in predzakonska spolnost, ni odprta za posredovanje življenja v blagoslovljenim svetem zakonu. Torej je treba prepovedati tudi poroko z neplodno osebo ali pa z starejšimi ženskami, ki otrok ne morejo imeti. Prohibicinisti se pri začrtovanju svoje politike torej srečujejo s problemi, kako usiliti spontano nastalo naravno ureditev v naprej določeni moralni strukturi, kako obrniti človeško naravo proti ne sami. Poleg tega imajo problem, če želijo homoseksualnost narediti za bolezen. Takrat je potrebno namreč ljudi zdraviti in ne kaznovati. Je pa smešno, da namesto tega, da razpravljajo opravica homoseksualcev, razpravljajo o tem, da naj bi jih ščitil zakon o boleznih, vendar pa pozor, Tega ne morejo narediti, ker bi tako homoseksualnost naredili za moralno nesporno. Politika bolezni namreč onemogoča politiko stigmatizacije. Poleg takih poskusov pa poznamo tudi druge, bolj specifične argumente na spremembe zakona. Eden izmed teh pravim, da je cilj homoseksualnih lobijev uničiti zakonsko zvezo kot tako in da njihov cilj ni dobiti istih pravic kot večina, pač pa želijo doseči razvrednotenje pojma zakonska zveza. To ne drži. To je preprosto smešno sklicevanje na nekakršne teorije zarote, ki ne obstajajo. Vendar pa je ljudi, ki se bojijo strahov pod posteljo, težko prepričati, da teh strahov ni. Cilj spremembe zakona o zakonski zvezi in družinskih razmeri je izenačitev spolnih in istospolnih parov v pravnih, ekonomskih in socialnih pravicah. Ena izmed teh izenačitev je seveda odpravljanje tistih določb, ki zakonsko in zune zakonsko zvezo določajo kot skupnost dveh oseb nasprotnega spola. V samem besedilu zakona je v bistvu, kot smo videli, zelo malo. Tako je vsa burka ob tem že tragična. Nasprotniki zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerij v svojih besedilih uporabljajo tudi naslednje zanimive argumente. Če zakonsko priznamo, da je zveza dveh istospolnih oseb enaka zvezi moškega in ženske, priznamo, da je nepomembno ali si rojen kot moški ali kot ženska in tako ustvarimo spolno zmedo. Spol si torej lahko sam izbiraš. Vprašanje pa je, ali je spol dan naravno ali je družbeno določen. Če se nekdo rodi kot deklica, se v različnih okolih lahko zelo različno osebnostno vzpostavi nas torej kot gospodinja ali potrošniška barbika. Nikjer ni napisano, da bi deklica morala postati ravno to, ne pa recimo pilotka ali kaj podobnega, kar pomeni, da ima spol veliko opraviti za spolno vlogo v družbi. Kaj želijo nasprotniki za zgorno trditvijo sploh povedati? Naj bo ženska torej ženska, kot se po njihovem spodobi, da ves svoj čas posveti otrokom in ustreže možu pri vseh njegovi željah. Se on tisti, ki se v krutem svetu bori za preživetje družine? Naslednja zanimiva argumenta. Če danes dovolimo poroko med dvema istospolnima človekoma, jo bomo morali jutri med tremi ljudmi. Če danes dovolimo poroko med dvema istospolnima človekoma, bomo morali dovoliti poroko med človekom in živaljo. Pri zadnjih dvih trditvah ne dobimo nikakršnega pojasnila, zakaj bi morali ob dovoljenju poroke med dvema istospolnima človekoma dovoliti tudi poroko med tremi ljudmi in med človekom in živaljo. Takšna sklepanja so preveč sporna in preprosto absurdna. Upravljena sta argumenta spolske strmine oziroma pri zadnji trditvi že kar prepada. Pri argumentu spolske strmine oseba zmotno trdi, da nek dogodek ne izogibno izhaja iz drugega. Tudi pri naših primerih je tako. Veriko dogodkov lahko ustavimo, saj je preprosto sporna. Sklepa torej nesledita iz navedenih premis. Prav tako lahko pogledamo primere držav po svetu, ki so legalizirale poroko med istospolnimi partnerji. Poligamija je dovoljena le v redkih državah, v katerih obočini poroke z istospolnimi partnerji niso dovoljene. Nobena od držav, ki so legalizirale istospolno poroko, ni legalizirala poroke človeka za živalje. Poleg tega je tu še en problem, na katerega marsikdo očitno pozabi, In sicer na osnovne principe ob sprejemanju zakona o zakonskih zvezah, kot je soglasje. Žival soglasja ne more dati. V podporu smo se Zofijni Ljubimci udeležili okrogli mize, kjer so se gosti Tanja Kocman, stand-up komičarka in Radika, Boris Grabonja, profesor zgodovine na Srednje ekonomski šoli, najprosto volec 2014 in humanitarni aktivist, Matej T. Vatovec, poslanec Združene Levice, prvo podpisani za spremembe zakona o zakonskih zvezi in družinskih razmerih In Ines Drejo, strokovna magistrica psihologije, pogovarjali o času za enakopravnost, sprijemanje in ključujočo družbo za vse. Kaj dejansko prinaša, kakšne spremembe dejansko prinaša, referendum, na katerem bomo glasovali 20. decembra? Lepo je vse, ki z moje strani, zdaj osprema, te zakone so zelo minimalne, Zdaj, se samo definicija v tretjem členu, kjer, se, kjer bo ponovno zapisano, da je Zakonska zvezda skupnost eh, 2007. Prej pa je pisalo možno in to je res ta eh, minimalna korekcija, ki pa sveda prinese veliko. Eh, ugotovili smo, da je več kot 70 področnih zakonih namreč eh, ravno pravice, ki izvirajo iz te Zakonske zveze, so v tem trenutku v Slovensku pravnem red parom. In uh, to je tisto pa, kar prinaša ta spremembo oziroma ta novela. Skratka, s to spremembo v sami definiciji Zakonske zveze naredimo zelo veliko, ker podeljujemo zelo širok nabor pravic in nenazadnje tudi um, obveznosti oziroma uh, dolžnosti država in državljavkom, ki jih sedaj nima. Na proti, tudi argumentira z tem, da to prinašajo spremembe na področju šolstva, družine kaj spreminja, v bistvu tukaj samo zakon je ja, To gre za kupico mitov, ki so si jih namislili in uh, zakonitve novele, skratka, zakon, kot sem povedal, spremine, z definicijo in uh, se ne dotika ne, spremembe šolskih korikov, to vemo, da so uh, postavljeni in ve javni, vemo, da je tudi šolstvo javno tudi že od leta 1990, tudi, je recimo za vrtce, jasno nalaga na vzgojiteljem, da seveda predstavijo vse raznovrstne družine, ki obstajajo in tako naprej. Skratka, tu je seveda stroka tista, ki še vedno bo in tudi na nek način ustvarja, kaj se poučujejo v šolah in tudi kaj se dogaja na ostalih področjih družbe in sam zakon tega seveda ne bo spremenil. Kaj seveda bi v bistvu sprejemamo ta zakon že v 2022 prilečemo svetenite spremembe v različnih, v različnih um, različicah. Um, mislo, kaj so bo gledati neke največje ovire, s katerimi ste se soočili od same predložitvi in potem tudi samo sprejetju zakona? Pravo velikih obir moram reči, da ni bilo. Seveda je bilo veliko usklajevanja tako z koalicijo predvsem, ker so bili pomembni njihovih glasovi uh, mislim da že, uh, bila v razpravi tako dolgo časa uh, in da je že toliko poskusov na tem področju, uh, da je bil ta trenutnih miskih pravni oziroma že res skrajni čas za to, da se uh, tudi to miskih obročja šolstvo Šolski sistem pripokliko doplišča dovolj prostora, da lahko srednja šola pa tako je tukajna institucija, Skajajo mlade posameznike neke odgovorne, spoštljive posameznike, ki potem tvorijo tudi v mislu bistvu sprejmajočo družbo? Imamo v koriku, imamo toliko prostora, da lahko namenjamo čas in prostor takim temam. Saj najprej večer z moje strani. Zajna zadeva je naslednja. Absolutno je šolski sistem naravnan tako, da mlade ljudi vzgajajo, zdrave, total, eh, tolerantne in pa seveda eh, čuteče in čuječe ljudi, vendar ena je teorija, prakse pa druga. Eh, jaz vendarle na tem mestu povedal, vem, da se bo zdaj zemlja odprla, pa bo požrla, eh, pa verjetno na druge strane izplodla. Eh, veste, dokler bo učiteljski kader eh, tako konzervativen in tako eh, tok in tako nefleksibilen. tako dolgo mi ako imamo očine načrne, kakršen koli hočemo vendar le ne bo zadeva šla naprej. Moje osebno mnenje je, da se taki neumnosti eh, spolk postavljajo pod vprašaj, ali bo zdaj ta družinski zakon sprejeli ali ne, o čem se spolk pogovarjamo? Zmaj znam, da sem zgrožen. In eh, pravzaprav se pogovarjam v 21. stoletju o ničem, kar je pravzaprav samo po sebi logično in normalno. Tva človeka, ki se ima ta rada, mora da biti vzor temu podvijanju svetu, kjer je pravzapravo morija in nasilje nekem spolk vsem sprejavljivega in celo na nekaj čas smo to tolerirati. Zdaj, kaj se dogaja v šoli? V šoli se dogaja to, da se enostavno elegantno učitelji in učiteljice, se pravi eh, profesor in profesorice, eh, tem temam bolj ali manj Z kakšno argumentacijo? konkretno pri meni, je pač ta ne, matura je vrati, mi moramo naučiti maturitetni program in po maturitetnem katalogu, kar pomeni, da mlade ljudje vzgajamo čisto navadne načitane opice, ki bodo seveda čire da ods, ki bodo sledile pač pastirjem. Tako da, jaz moram reči, da sem malo zaskrbljen. Zdaj, če smem tudi en primer poveljati, ravno da takrat, ko ste se začeli pogovarjati, oziroma ko ste dali to zadevo, na plana in ko se je, seveda, nasprotno strano glasila, da pa tu gre za razbijanje nekih tradicionalnih vrednot, sem jaz v razredu, da menim četiri letniko naredil je nek eksperiment. Skratka, nič, brez napovedi, povedi, se pravi, da sem dva slajda Nad prvem slajdu je bilo uh, pokol uh, judov med svetovno vojno in pa seveda ostanki tistega, kar so našli v Auschwitz-Birkenau leti 1945. Uh, Djaki so to gledali, zgroženi in gledali. No, druga slika je bila pa dva mladeniča, ki so se polubljala, objemala, skratka, izražala ljubezen. Veste, se je zgodilo? Takla so začeli gledati. Prvič se mi je zgodilo, da sem znorel v razredu konkretno in sem rekel, a ste vi normalni? Sprej nasilnje mi gledate brez kančka sramu, ljubezen je pa za vas nekaj nedopustnega. In potem smo prišli do tega, da pravzaprav govorimo o pedrih in o lesbikah, In sem kaj nekaj časa rabil, da smo pojasnili, da pravzaprav tako kot je živ, cigan, pener, niger in tako dalje, da so to zmerljivke, ki, ki pravzaprav govorijo o ljudeh, ki so mogoče cenu biti nami. In kako, s kakšno prvico, to sem jaz, da lahko sodim ljudi, ki živijo po svojem lastnem pribličanjem in predvsem po svojem čut čutenjem. Kaj pa zdaj v tem zadnjem času, v bistvu referendumske kampanje, se tudi v, v šoli, v razredih se pojavljajo, debate se odpirajo, v bistvu se pojavlja kakaj vprašanje. In koliko imate vi v bistvu kot profesor v bistvu tudi pristojnosti govoriti oziroma uh, take politične teme mogoče tudi odpirati z dijaki. Dokler bo moje, moj način predavanja dopuščo različna mnenja in dokler bodo moje dejake lahko izražali tudi nasprotno mnenje tistemu, o kar jaz zagovarjam, tako dolgo si jaz to dovolim govoriti. In tako dolgo me ne bodo vtišal no vnatelj, doben minister, pa tudi doben pravilnik šolski ne. Še enkrat povdarjam, izhavljam iz enega preprostega uh, vzgiba, se pravi ljubezen, Uh, spoštovanje. Uh, vse to so vrednote, katere so pozabljene v zadnjih nekaj desetih, dvajsetih in mogoče celo več letih. In nedopustno je, da se o tem odkrito ne pogovarjamo. Tudi v štartni osnovi smo se pogovarjali ne najvelikokratni dijelki pravi, ja, a to pomeni, da bo je zdaj lahko isto spolnjem posvojilju otroke. In v naše otroke, zdaj, da se nekaj čakaj malo, moja dva je nišče ne ozaj, ker jih ne dam. Vratno žiramo, vem v trgamo. Ne dam. Uh, po drugi strani, Ne, se pa ta nasprotna stran tako zelo obrega in pravi za otroke in gre eh, kot humanitarec, ki ure in ure posjačim zato, da lahko nahranim Mariborske in eh, širšo okolico, približno 400 družin hranimo v tem trenutku. Ja, hodiča, kje pa je za ta cerko, ki mi je mar za te otroke? Če jaz kot prosto volec, ki fehtanim dnar ko Facebooka in enke vse in se na nek način prostituiram, kar mi je čast, Uh, lahko nahranim nekaj 10 20, 30 otrok in a ja, kje potem, kar je pa sem vse ostalo? Veste, kaj imam zdaj 3 minutu, kar je ta na vratih? Da nima je denarja in da ne more v tem temutku pomagati. A kar je, kaj nima denarja? In za otroke gre, dajte, no, uh, skratka, tako dolgo bom jaz gobet suhal, da bom suhal naprej in ne dopuščam, da se kdorkoli vtakne v to, kar jaz počnem za štirimi stenami, v svoji spalnici, skomr koli, kaj vas briga s kom seksom. Pa se prenatnemo k vama, Ines, zdrav, vi ste magistra psihologije. V bistvu društvo psihologov Slovenije se v bistvu že v prejšnjem, že v prejšnje, prejšnjem referendumu pri sprejemanju družinskega zakonnika opredelilo se je tudi zdaj opredelilo in kakšno je mnenje tisto v bistvu, društva psihologov. Ja, uh, a kem Aha, okej. Okay. <laughs> uh, lepo dobrodošla stran. A ja, kar se tiče mnenja društva psihologov je v bistvu se pridružujejo mnenjem ostalih združenj ki so v osnovi, da pač podpirajo novelo zakona, tudi podpirali so prejšnjo spremljivo družinskega zakonika. Naslanjeva se pa predvsem na znanstveno raziskovalno delo, ki pač potrjuje, da tudi, pač kar se tiče te karte, na katero kot slatno igramo splotno stran, ker je ta kedina karta, ki jo trenutno ima, da v bistvu ja, gre za otroke super, sploh ni problema, ker jih nima kaj s V glavnem, da ni nobenih razlik, da številne študije kažejo po celem svetu, da ni nobenih razlik med otroci zgajenih v istospolnih in drugačnih družinah, razširjenih, enostranskih in tako dalje. Da bi so vplivajo na razvoj otroka čisto druge stvari, kot so ljudi občutek ljubezni, varnosti podpora strani staršev sprejemeni in podobne zadeve. Nima nevenih razlik ni glede razvijanja, identifikacije, spolne vloge, spolne usmerjenosti. V bistvu je edina razlika, ki so jo odkrili med um, otroci, ki so bili vzgajeni v istospolnih in spolnih družinah, je da tisti, ki so bili vzgajeni v istospolnih družinah, so bolj odprti za uh, nove stvari in bolj sprejemajo drugačnost. To je v bistvu edina razlika. <laughs> Zdaj smo že, v bistvu enih smo omenili tudi kampanjo na sprotnikov. V bistvu, lahko zasledimo v medijih, v zadnjih dneh tako ogromno v bistvu nekih pol manipulacije, kak, kak mediji v bistvu manipulirajo z nami, oziroma kje preži v bistvu zdaj v tem referendumskem času manipulacija na nas in mogoče kaj lahko naredimo da se jih izognemo. Um, ja, mislim, mediji tako manipulirajo ves čas. <laughs> um, vsak v svoji agendi. Um, ampak ja, ta trenutek predvsem, mislim, da delajo na tem principu, um, kot ga je preko spodbori Slovenijo, se pravi ta strah varianta, da bo zdaj nekdo nekomu kar otroka vzel. Um, sicer mogoče bi bilo na tej točki dobro upomnet, da imamo v Sloveniji manj kot deset posvojitev na leto. Tako da sem pripričana, da tudi če bi se vse to uvedlo in bi dali homoseksualcev vse pravice glede posvojitve, sem pripričana, da bi gotovo prvo homoseksualnim parom potisnili te otroke v roke. Zagotovo. Um, ja, trenutno igrajo predvsem na strah. Um, trenutno so ljudje sicer nasplošno že um, nervozni, nestrpni nasplošno, ker pač um, zadnjih par let ravno ni bilo rožnatih letos tudi ne. Um, in imajo občutek na splošno, da se z njimi manipulira, da se jih izkorišča. Um, ta trenutek pa, tako kot sem rekla, igra predvsem na ta strah in na nevednost. In se pravi tudi z manipuliranjem informacij, zavajanjem, z poresnicami, z praktično lažnimi informacijami, no. um, Tako da, drugače, kako se izogibati manipulacijam, um, Jaz bi rekla, da je pač potrebno poskušati raz, razmišljati racionalno in tudi probati na zadevo objektivno, koliko pač gre. Je zadeva pač takšna, da je zelo težko, ker pač predstave v istospolnih usmerjenjih v večini primerov sodijo v vrednostne sisteme in to ni nekaj, kar se bo zdaj ena kampanja spremenila. Uh, osvešanje je pomembno, izobraževanje je pomembno, uh, ampak uh, ne, ne gre pa to To je dolgotrajni proces. In tudi pomembno je, da, ker problem je, da načalama imamo ljudje ta pristop, kot rečajo naši južni sosedje, kako bi se istilo tako bilo. Ne? V smislu, da bolj verjamemo tistemu, kar nam je všeč, kot pa tistemu, kar nam ni všeč, ker me radi v mentalne predstave, ki In z tega vidika je pametno, pač, da se res Informiramo o pripravi. Veri, se pravi, ne zdaj verjeti avtomatsko strani za, ne avtomatsko verjeti strani proti. Dajmo se informirati vsem, ki nam poslali domov, ja, mi smo že ta, uh, povabilo na referendum in informacijo o spremembah. Uh, dajmo poskušati sprejema informirane odločitve, tudi v drugih stvarih življenja. <laughs> Tanja, lahko pritajme svoj mikrofon. Dela? Ne vem, aha, o. Oh. Dobro večer. V bistvu ti kot radijka, radika je prava beseda, ali radijska napovedovalka? Radioaktivka. Ja, ra, ra, ra. Je, je. Je. V bistvu koliko lahko, če spremljamo zdaj, v bistvu medije, kjer se bolj online vsa ta gonja iz ene in druge strani zdaj izvaja, ne? Uh, koliko lahko še v bistvu, sploh govorimo o uh, objektivnosti medijev v, v, bistvu, v tem referendumskih kampanji? V Seveda, bistvu. ja, kako lahko? Težko, <laughs> zelo težko. V bistvu, Mislim, da je dosti medijev je nagnjenih temu, da hočejo predstaviti pač obe strani, um, kar je samo po sebi neumno, ker bi mogla biti samo ena stran v tem primeru. Že povzemanje in govorjenje o tem sovražnem govoru, v bistvu, tako, kot smo že rekli, je ena manipulacija, ljudje pridejo v stik s temi informacijami in so pač potem zelo strastni, glede tega, um, pač uh, svoboda govora je taka dvorezna radodajka, ne, zadnje čase jo uporablja vedno bolj tisti, ki nimajo nič pametnega zapovedati, um, tako da objektivnosti medijev, mislim, zapluvam z vlastno skledo, ampak um, pri nas Vedno, ko so me učili v medijih, so govorili, da je treba predstaviti obe strani, da je treba vsem dati enako, ampak um, danes mislim, da se je to čisto izrodilo tekom časa. Um, srečo dobro je vseeno delam na takim mediju, kjer uh, v bistvu lahko sem, kdo sem in zastupam svoje mnenje in od tega ne odstopam, za enkrat še nisem imela poslediti in upam, da jih tudi bodoče ne bom imela, pa jih bom imela, pa jih z veseljem imam za take stvari. Možemo, če še kot stand up komičar, da te vprašam, pa tudi pregled nad slovenskim pomorem, ki so v bistvu šale o gejih, lesbicah, transeksualcih ali še vedno v bistvu. a je še to z slovencem zabavno in zakaj je to zabavno? Mislim, da govorim predvsem za stand up sceno. To, kar pišejo vijesi, tisti, ki živijo v kleti svoje mame, pa na forumih radi, tem ko dotikajo se samega sebe, kar se drugega nimajo, to je drugi humor. Um, stand up sam po sebi, pa jaz pač itak ga gledam na njega kot na nekaj, kjer se um, z humorjem lahko premostiš marsikatero viro, uh, lahko ljudem približaš marsikaj, jaz mislim, da je to tudi point celega stand upa in v samem stand upu vse koliko je meni blizu um, obstajajo, ja, um, je humor, bo vsem skupaj, ampak jaz ga vedno doživljam strani tistih, ki ali sami imajo pač Um, željo, da spremenijo miselnost ljudi in pač preko humorja je to veliko, veliko laže in srečo v stand-upu zaenkrat, če mi sem zasledila mnogo tega to veci humorja, o tem ne. Tako da v bistvu do zdaj moram reči, da je na stand-up sceni humor v tej smeri na mestu in da se bori v bistvu za premikanje mej v glavi. Ljubezen, družina in poroka so namreč temeljne vrednote slovenske družbe. Upamo, da bomo dosegli, da bodo te vrednote razširjene tudi na ljudi, ki jih do sedaj niso imeli možnost izkusiti. Čas je namreč, da v njih uživamo vsi. Poleg tega je čas za enakopravnost. Pomembno je, da so vsi zaljubljeni pari obravnavani enako in da se lahko vsak poroči s tistim, ki ga ima rad. Družbeno kritični sveder, ki prebije še tako trdo glavo, Zofijini ljubimci oddaja za odprte glave.